Sam egy pillanatig még azt remélte, hogy a mennydörgés robaja elnyomja az épp távozó autózaját. De akkor látnia kellett, hogy Béc a pút végénél áll. Onnan pedig áttekintheti a terepet. A kocsi feljárót, az utat is jól negyed mér fölnyire. Nem volt hát értelme a színlelésnek. Már a Lilla gyors távozását illeti. Bejöhetek egy percre? kérdezte ekkor Sam Lewis. Az asszonyka beszaladt a városba, elfogyott a cigarettája. Valamikor nekünk is volt itt cigarettaautomatánk közölte Béc. De alig használták a vendégek, hát elvettek tőlünk. Szem vala fölött kitekintett a sötétbe, és szem tudta, hogy a távolodó kocsit nézi. Kár, hogy ilyen nagy utat kell tennie azért. Ráadásul nem sokára ömleni fog az eső. Ezt Béc mondta. Szem pedig megkérdezte: Sok eső van erre felé? Azzal leült a karfájára. – Akad. Viccented Béc szórakozottam. Van itt sok minden mi felénk. Mit érthetett ezen? Szem a motel tulajdonos arcát vizsgálta a fénybe. A szemüveg mögött a kövér ember arca, az a szempár. Élettelennek látszott. Amikor megcsapta az órát a sokat mondó alkoholszal. És az üveget is látta már a pulc sarkán. Ez volt a válasz. Béc, egy kicsit részeg. Ettől olyan merev az arcki fejezése, de ettől még nem vált óvatlanná a viselkedése. Béc észrevette, hogy Sam fölfedezte a víz kis üveget. Megkínálhatom? kérdezte Béc. Én is épp tölteni akartam magamnak egy korcsot, mikor bejött most. Sam tétovázott. Hát, keresek magának mindjárt egy poharat. Lesz itt valahol. Az alapút mögé ment, és csak hamar felbukkant egy fél decis pohárra. Magam ritkán bajlódok ilyennel. Egyébként is szolgálatba szinte sohasem iszom. De hát ilyen esős időben sokat segít egy kis szíverősítő. Át is melegít. Jót tesz a reumámnak. Megtöltötte a mércés poharat. A vendég felé tolta a pulton. Szem fölkelt, oda érte. Mellesleg ma aztán ilyen időben még vendég se lesz nagyon. Nézze, mintha dézsába löntenék. Szem megfordult. Most már tényleg jócskán zuhogott. A felhő nem is látott messzebbre az úton úgy pár méternél. Alaposan be is sötétedett, de Béc nem mozdult, hogy villant gyújtson. Rajta, egészségére! Aztán üljön csak lenyugodtan, biztatta Béc. Velem ne törődjön, szeretek így eláldogálni. Szem visszatért a díványhoz, órájára pillantott. Lilla nyolc perce ment el a kocsival, az eső ellenére 20 perc sem telik majd a Fervili út, aztán 10 perc, hogy a serifet megtalálja, vagy hát mondjuk úgy az egész együtt jó 15 perc, 20 perc a visszaút. Még így is csak nem háromnegyed óra. Mi a csudáról beszélgethet ő addig itt ezzel az alakkal? Emelte a poharát, Béc az üveget húzta meg. Az ital budborékoló hangot adott. Glugy, gludj. Magányos érzés lehet itt azért néha mondta Sam Lewis. Bizony. Az üveg visszakoppant a pódra. Nagyon is az. De hát érdekes és változatos is ez az egész, ha máshonnan nézem. Annyiféle emberrel találkozhat egy ilyen helyen. Jönnek, mennek. Nem sokat figyelek én rájuk. Egy idő múlva már észre se veszi őket az ember. Tudja? Rég van itt? Több mint húsz éve, hogy a motelt vezetem. Egyébként itt éltem le az egész életemet. A motelt egymaga vezeti. Pontosan. Béc megkerült a pultot, az üveget is magához vette. Ha megengedi, töltök magának. Talán nem kéne, tényleg. Meglátja, nem árt. A feleségének meg egy múk se lesz róla, vihogott fel Béc. Meg hát, ugye, nem szívesen iszom magamban. Töltött, aztán visszatért a pult mögé. Szem visszaült. A férfi arca elmosódott, fót lett most már csupán. Úgy megnőtt a sötét. A mennydörgés megint végig dübörgött mindenen és mindeneken, de villámlás nem kísérte. Itt bent, meg minden csak ugyanolyan békésnek és csöndesnek érződött. Ahogy elnézte, ahogy hallgatta ezt az embert, szem kezdte lassanként szégyelni magát. Olyan. Igen, olyan nyomorultú, rendesnek hatott mindez. Nehéz volt még csak elképzelni is, hogy belekeveredhet bármilyen félébe. És ha mégis, Hát mi lett volna belekeverednie tulajdonképpen? Szemnek fogalma sem volt róla. Méri pénzt lopott, Méri itt töltött egy éjszakát. Méri elvesztette fél pár fülbevalóját. De hát beverhette a fejét, megvághatta a fülét, mikor a fülbevaló kipottyant. Igen, és neki vághatott a Csikágói útnak. Pontosan, ahogy Árbogázt és a serív gondolta. Lehet ez is. Mert ismerte ő Méri-t, ha jobban megnézi. Valami módon még a húga közelebb is állt akkor. Csinos, kedves lány, csak túl ideges, vibráló. Mindig azonnal ítélés dönt, olyan végletesen és véglegesen, ahogy ez a dolog is most. Hát micsoda? Hogy így rohanna rögtön, átfésültetni Béc házát. Még szerencse, hogy lebeszélte őt. Ők itt kettesben, ezt mégse. Hozza csak el a serifet, ha tudja. Mert akár még az is tévedés lehet, óriási tévedés. Béc, hogy itt áll most, mintha egyáltalán nem az az ember lett volna, akinek vaj van a fején. Sennek hirtelen eszébe jutott, hogy neki társalognia kéne. Mit ül itt már? Igaza lett, mormolta. Tényleg, hogy esik. Szeretem az eső zaját, mondta Béc. Szeretem, ahogy veri a földet. Mindent. Izgató. Sose gondoltam erre, így látja. De hát biztosan ráférne magára valamivel több izgalom itt az Isten háta mögött. Nem is tudom, megvan nekünk a csomagunké. Nekünk? ha azt mondta volna, hogy egy maga él itt. Hogy? Csak azt mondtam, hogy egy magam vezetem a motelt. De tulajdonjog mind a kettőnké. Az anyámé és az enyém. Szemnek csak nem torkának adta viszki. whisky. Férenyelt. Köhögve rászkódva tette volna le a poharat, de aztán inkább csak még jobban szorította. Hát nem is tudtam. Hát persze, honnét tudta volna? Senki se tudja ezt. És tudja, hogy miért? Mert anya mindig fönt van a házban. Neki ott kell maradnia. Látja, a legtöbben azt hiszik, hogy ő meghalt. Nyugodt volt ez a hang. Szem nem látta Béc arcát a teljes homályba, de hát tudnia kellett, hogy az az arc, az is nyugodt. És ami azt illeti, hát akad itt izgalom bőven. Itt volt az a dolog húsz évvel ezelőtt, mikor Joe, dány bácsika és anya mérgeti volt. Hívtam a serifet, jött, megtalálta őket. Anya hagyott egy búcsú üzenetet, abban mindent megmagyarázott. Akkor jött a halott szemle, de arra én már nem mentem el, mert beteg voltam, nagyon beteg. Be is vittek a kórházba. Soká bent voltam, nagyon soká. Szinte túl soká is. Igen, az már szinte nem is tett jót, olyan soká. De kiszabadultam, és talpon maradtam, és megcsináltam. Talpon? Megcsináltam? Béc nem felelt, Szem csak a bludgy hangot hallotta, meg az üveg koppanását a pulton. – Na! – mondta Béc. – Ha megengedi, töltök még egyet. – Még most ne! – Az én kedvemért! Előre jött a pult mögül, roppant tömege szemfőli tornyosult. Keze szempoharáért nyúlt. Szem hátré húzódott. – Előbb mondja el! – szólta a többit, az egészet. Béc kis szünetet tartott. Na, persze. Hát, hazahoztam magamhoz anyát. Ez volt igazán az izgalom. Hát nem. Ki a temetőbe, ének évadján, feltörni a sír. Már olyan hosszú ideje be volt zárva abba a koporsóba, hogy azt hittem tényleg halott. De hát nem volt. Persze, hogy nem volt halott. Hogy is lett volna. Másképp, hogy lehettem volna olyan kapcsolatba vele, amíg a kórházba feküdtem. Mert ez volt, ő meg csak eféle transz állapotba került. Ismeri az ilyet, én is tudtam, hogy kell őt visszaéleszteni. Megvan ennek a módja, tudja, még ha némelyek mágiának hívják akkor is. Mágia, ez csak a féle címke, tudja, semmi értelme. Nem is olyan rég az elektromosságra is azt mondták sokan, hogy mágia. Holott ez erő, igazi erő, csak érteni kell hozzá. Az élet is erő, vitális erő, tudja, és ugyanilyen, mint az elektromosság. Bekapcsolható, kikapcsolható. Hát én kikapcsoltam, lekapcsoltam, de azt is tudtam, hogyan kell visszakapcsolnom megint. Érti, amit mondok? Hát, hogy ne? I igen érdekes. Gondoltam is, hogy érdekelni fogja magát és az ifjú hölgyet. Az a hölgy nem a felesége, igaz? Nem az. No de kérem, látja, többet tudok én, mint maga hinni, és végképp többet annál, mint amit maga tud. Mr. Bates, kérem, teljesen biztos, mindabban, abban, amit elmondott? Ö, úgy értem, tudom, mit beszélek. Maga azt hiszi, hogy részeg vagyok. Hát nem. Dehogy voltam én részeg, amikor maguk ide jöttek. Dehogy voltam részeg, mikor előkerült a fülbevaló, és maga azt mondta a kis hölgynek szaladjon a serifért. De én csak nyugalom most aztán. És semmi pánik. Én talán pánikba estem. Ugye, hogy nem. Pedig pánikba eshetnék, ha itt bármint nem volna rendjén. De mindig minden a legnagyobb rendben van, semmi sötét ügy. Így beszélnék én magával, ha itt volna közelben bármi sötét ügy? A kövéren szünetet tartott. Nem. Hát látja, megvártam, amíg bejön szépen. Vártam, amíg a kis hölgy elhajt. Vártam, amíg meg nem láttam, hogy csak hamar le is áll az úton. Leáll? Szem szerette volna kivenni ezt az arcot, a vonásokat a sötétbe, de csak a hangot hallotta. Persze. Hát nem tudta, hogy le fog állni. Hogy? Azt hittem, én, hogy elmegy a seriffért, ahogy maga meghagyta neki. De neki megvolt a maga terve. Emlékszik, mit akar tenni? Körül akart nézni a házban. És ezt most meg is tette. Most is ott van fent. Fent van. Engedjen ki innen. Hát persze, menjen. Miért akadályoznám meg? Csak úgy gondoltam, szívesen inna még velem egyet, amíg anya történetét végigmondom. És amiért ez érdekelheti magát, gondoltam, hát a lány miatt. Nem? Hiszen ő most találkozni fog anyámmal. Félre az utamból! Szem felpattant, és az elmosódott ember hátrálni kezdett. Szóval nem kér még egy korcsot? Béc hangja, mintha nyöszörögve szólt volna már, ha válla fölött. Rendben, hát legyen akkor, ahogy ki. A mondat vége mennydörgésbe veszett, a mennydörgés hangja pedig sötétbe, ahogy szem ezt a robbanást érezte a koponyáján, mert lecsapott az üveg. Akkor aztán hang, mennydörgés, robbanás, és velük maga szem is elmerült, zuhant a semmibe. És még mindig ez a semmi évette körül, de valaki, mint harázogatta volna. Valaki rázta. Kirázta ebből a semmiből és éből, átvonszolta valami térbe, ahol világosság volt, sőt, vakító, fejsajdító világosság, szemszúró fény. De szem legalábbis újraérzett, és érzékelni tudta, hogy egy kar öleli körül, támogatja, és neki közben, mintha el akart volna válni a feje a nyakától. Aztán csak a lüktetés maradt, és a szemese csukódott vissza, és akkor látta, hogy ez a valaki itt, Chambers sheriff. Szem a földön ült a dívány mellett, és Chambers tágra nyílt szemmel bámult le rá. Szemszája akkor szóra nyílt. Hála istennek, mondta Szemlomisz. Hazudott hát Lilláról, hazudott. Lilla elment magáért mégis? A serif ezt mintha meg se hallotta volna. Felhívtak a szállodából egy fél órája. Keresik ugyanis a maguk árbogász barátját, mert kijelentkezett eddig redbe, de a holmiát otthagyta, és azóta se vitte el. Szombat reggel a földszinten hagyott mindent a portán, de nem ment érte. Ezen egy kicsit eltöprengtem, aztán próbáltam hívni magát. Támadt egy olyan érzésem, hogy hátha kijött ide. Úgy a maga szakálára. Még szerencse, hogy követtem. Akkor hát Lilla nem értesítette magát? Szem megpróbált feltápászkodni. A feje szilánkok halmazának érződött. Nyugalom, egyelőre ne ugráljon, nyomta vissza a serét. De hát Lilla persze, hogy nem járt nálam. Nem is láttam. Te Jézus! Szem így nyögött fel, és akkor már talpon volt mégis. Imbolyogva bár, de – Mi történt itt, hé? Hey, – tudakolta a serít. Hol van Béc? – Nyilván fölment a házba, miután letaglózott engem. – Közölte Fent vannak most ő és az anyja. A Aki-e? – Az anyja halott. – Megmondtam. – Nem, dehogy halott. – Motyogta szem. – Fent vannak mindketten, és Lilla a karmuk között van. – A házban. – Gyerünk! A nagy darab ember kicsörtetett az esőbe. Szem követte, igyekezett talpon maradni, talpon maradni. A vizes járdán zihálva ment a serif után föl-föl a házhoz vezető lépcsőfokokon. – Mondja csak, biztos maga ember? – kérdezte a serif hátra sem fordulva. – Minden sötét odafönn. – Biztos, vagyok benne, a szem, de fölöslegesen erőltette a hangszálait. Mert a mennydörg is ismét megzendült, tompán és fülhasogatóan egyszerre. De az a másik hang, ha folytottabb volt is, még élesebben hasított érzékeikbe. Hallották mindketten, és valahogy nem lehetett kétséges, mi az. Lillasi kolya volt.